man talar om ett stormwater system på engelska. när Man hanterar alltså regn och översvämningar. Hudsonfloden ligger precis tvärt, tvärs över gatan nära mm. och Ibland så är det översvämning där och det blir väldigt våldsamma regn i, och oskväder i New York också. Det är därför trottoarkanterna är lite högre där än annars. De har de här ordentliga spigatterna där, alltså mm. galler, som är mycket större än, än vad vi har här i Sverige.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 Ja, precis. Det är det man kallar det för. Ground Zero. Mm. Och det begreppet Ground Zero kommer ju från något väldigt specifikt. Mm. Det, är så att man, det är så man traditionellt sett betecknar ett ställe där en kärnladdning har exploderat. Mm. Ground Zero betyder bara det ända fram till 9-11. Sedan har man då liksom försökt att utvidga den här betydelsen då till att innefatta även andra mm. händelser.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 In i varje avloppsvrå men också upp till taken då, via den där takrännan. Det, det här är ju inga dåliga takrännor som vi talar om här alltså, utan det handlar om rör som är 30, 40, 50 centimeter tjocka. Och nere i underjorden så det finns videomaterial som belägger det här också så, det, så har ju de huvudledningarna för rörvattensystemet som låg på översta källarnivån av de sex olika källarnivåerna i VTC-komplexet. På den översta nivån så hade de rörledningarna för det här systemet. De låg ju på tre fot vill jag menas, Alltså det handlar om 90 centimeter tjocka rör. Alltså det är rejäla bjässar som transporterar undan det. Och, och regnvattnet går då ner till en pool som ligger längst ner, allra djupast ner i källan. Och de här uppsamlingspoolerna de låg under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 Om man tittar på de fotografier som finns från World Trade Center efter att det här skedde och som togs under dagen då, eller dagarna direkt efter, så är det helt klart uppifrån. Det finns alltså sådana här aerial-fotos som är tagna från, från flyg. Man kan se hur de här byggnaderna är urblåsta.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 och tittar man på, på ähm, äh, vad heter blueprints för hela ritningarna för hela, ritningar. För ritningar för hela mm. komplexet så Så äh, ser man då att det ligger precis där du har någon här rör större rörkoppling mm. då mellan de här huvudsakliga avlednings eller avloppsrören då för mm. vatten, för att transportera ut dem till Hudsonfloden.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 En bomb och den kan ja. då rymmas in vad då är en väska typ. Eller? Ja, så små behöver man kanske inte göra om de det vapnet. Det räcker väl bra med att man kan rymmas med, att man kan inrymma den i en skåpbil eller någonting liknande. Mm, men man, här skulle man ha ner den i, i hisschaktet, eller under ja. hisschaktet, tror ja. ja, Och problemet med det är ju inte särskilt stort. Alltså, utan det finns ju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 det spelar ju ingen roll om den väger 300 kilo. Nej. Den får ändå plats i en, i en skåpbil och den kan ändå hanteras utan några gubbar. Så att det är inte så väsentligt om liksom den får plats i en, i en resväska eller ryggsäck. På 60-talet så 60 Sendia-laboratoriet i Amerika De utvecklade de här ryggsäcksbomberna. Som alltså en atombomb som fick plats i en ryggsäck. Det finns. Ja, det finns. Det finns till och med instruktionsvideor för hur man använder de här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 ska vi säga början på, på det hela att krassa ja. på ytan, det är det vi kan se. Mm. Att om man tittar på hur de här husen tillar ner så är det ju så att det här ser inte ut som en vanlig kontrollerad eh, sprängning av ett hus. I tredje delen så lägger Per Berglund fram bevisen för hur han kan vara så säker på att kärnvapen har använts. Där avslutar vi också med att diskutera ytterligare något om